Afri Radio alla Fiera fa la cosa giusta 2011 ha incontrato Saro Guarasi della cooperativa sociale Quetzal che fa parte del consorzio CTM Mercato e produce il cioccolato modicano. Il cioccolato di Modica è un cioccolato artigianale che gli spagnoli dopo aver conquistato eh, l'America Eh, nel 1492 hanno conquistato anche la Sicilia quindi hanno portato questo cioccolato, che poi non era un cioccolato ma era la, be la bevanda a base di cacao direttamente in Sicilia poi eh, stranamente questa bevanda è rimasta soltanto nella nostra città in cui c'è una tradizione dolciaria molto, molto forte e lì nel corso degli anni si è trasformata da, da semplice bevanda, si è trasformata in un cioccolato, in un dolce e, e quindi noi diciamo che facciamo un cioccolato primitivo simile a quello che facevano gli aztechi o i maia in America centrale e che ancora ad oggi se uno va in, in Guatemala, in Messico trova questo cioccolato è un cioccolato speziato principalmente, alla cannella, alla vaniglia e al peperoncino Utilizziamo in questo momento il cacao che proviene dall'Ecuador o dalla Repubblica Dominicana, uno zucchero di canna che proviene dalla Costa Rica ma anche dall'Ecuador e dalle Filippine, spezie che provengono dallo Sri Lanka ma anche dal Messico, le materie prime che noi utilizziamo sono quelle del commercio equestolidale e qua ci, ci colleghiamo anche al Consorzio Altro Mercato perché attraverso il consorzio Altro Mercato di cui la nostra cooperativa è socia, noi acquistiamo le materie prime. A Rispetto a Cico Mendes siamo un po' più giovani, nel senso che loro hanno 20 anni, noi faremo 17 anni a breve e quindi siamo abbastanza giovani ancora come realtà. Eh, però appunto il nostro, noi abbiamo fatto questo progetto interessante, nel senso a Modica si faceva il cioccolato anche senza il commercio solidale, però abbiamo detto perché non fare un cioccolato che sia anche non solo di Modica, quindi che abbia un valore legato alla nostra terra mm -hmm. ma che sia anche giusto giusto anche per i produttori di materie prime. Quindi abbiamo fatto questo cioccolato che sia anche modicano e equo e solidale.